Марат, зауважила Дарина, коли хлопець відрекомендувався їй. У нас у селі таких немає. Це на честь французького революціонера, пояснив він. Моя бабуся була дворянкою. Вдома розмовляли французькою, читали в оригіналі Бальзака і Мопасана. Батька вже немає, лишилася тільки мама. Та й хто зна, чи виживе вона там у блокадному Місці. Вони зустрічалися щонеділі. Марат розповідав Дарині про Ленінград, про себе і своїх друзів. Вона зачаровано слухала його, була в захваті. Боже, який розумний хлопець, так багато всього знає. Одного разу Марат звірився Дарині у своїй таємниці. «Я збираюся звідти втекти. Від Кельна до Бельгії як рукою подати». А у Франції проживає мій рідний дядько, мамчин брат. Він виїхав туди ще за часів Непу. Французькою знаю, трохи шпрехаю й по-німецькому. Допоможи мені, Даринко. Буду за це тобі довічно вдячний. Що ж я можу для тебе зробити, здивувалася вона. Мені потрібен якийсь нормальний одяг. Дарина погодилась. Принагідно вона прохопилася Геру Отто. Ночі вже стають прохолоднішими, а в нашому таборі є один мій земляк, хлопець із сусіднього села. То він постійно мерзне. Немає у що вдягтися. Чи не знайдеться у вас якоїсь старенької одежини? Звісно, знайдеться, зрадів бюргер, що може чимось допомогти дівчині з України. Підеш у комірку, там чимало всякого мотлоху. Вибери своєму землякові, Тепленький костюмчик, взуття і все, що йому згодиться. Поступово Дарина причепурила Марата. І невдовзі він зник. Сталося це ввечері в суботу, тож у таборі спохватилися, що його немає аж у понеділок зранку, коли вже за Маратом і слід захолонув. Підозра впала на Дарину. Всі бачили, як вони з Маратом прогулювалися на подвір'ї, та й вона не приховувала свої почуття. Дарину забрали в гестапо, тиждень допитували, катували, а потім відправили у концтабір. Вночі задріботіли об дах вагона краплі дощу. Хляпавка посилювалась, перетворилася на зливу, дах був дірявий, і на голови дівчат побігли струмочки води. Вони ловили їх у долоні, обмивалися, наче під душем, і жадібно ковтали. Цю життєдайну вологу, тамуючи нестерпну спраготу і голод. Та хлющ швидко минув. Страшенно хотілося їсти. Спробували жувати стеблинки сіна, що лишилося від худоби на підлозі вагона, однак воно було сухе і смердюче, дерло горло так, що не можна було проковтнути. Голод поступово виснажував їх, терпіти далі стало не сила, адже їхали вже майже три доби. Щоб не померти від голоднечі, треба було закінчувати цю подорож у невідоме. Состав загальмував і зупинився перед семафором. Утікачки обережно прочинили раму дверей, ледве вистачило моці просунути їх трохи вбік вибралися з вагона, скотилися з насипу в придорожню канаву і зацепеніли, чекаючи, поки потяг рушить далі. Поночило. Розморений степ відпочивав денної спеки, і лише негамовні цвіркуни, порушуючи тишу, дружнім хором наспівували йому колисково. Дівчата піднялися, Оглянулись навкруги і подалися світ за очі, аби тільки далі від залізниці. Від тривалого голодування вони зовсім знемоглися. Ноги не слухались, здавалося, ступлять ще один крок, впадуть і більш ніколи не підведуться. Довелося скинути важкі дерев'яні взуванки. В осоні ж пересуватися стало трохи легше, вони йшли, обійнявшись, підтримуючи одна одну. Подолали метрів п'ятдесят і сіли на землю відпочити. Десь подаль протікала річечка або був ставок. Звідти над землею стелилася низька волога поволока.